Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. <coughs> man yahdillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad barik wasallim. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusril illa alladzina amanu wa amilushalihati wa tawassalu bilhaqqi wa tawassalu bisabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An nikahu min sunnati kaman rahiba an sanati fa minni alqamaqala sallallahu alaihi wasallam Jadi amlah syukur kita kepada Allah Subhanahu kerana masih lagi diberi peluang untuk meneruskan pengajian kita dan kita masih lagi dalam bab Jumaat. Hari tu saya dah beritahu bahawa kalau imam batal, maknanya makmum pun batal. Jawapan dia sebaliknya. Dia macam solat-solat yang lain juga. Maknanya kalau imam batal, makmum sah solat Jumaat, imam yang kena ulang. Saya tanya Ustaz Fazli yang mana ni, dia kata, sama juga macam. Sebab saya anggap, sebab solat Jumaat tu wajib berjemaah. Jadi kalau imam batal berarti, makmum pun akan batal. Tapi dia kata, sama macam solat biasa, kalau imam batal imam saja yang perlu ulangi solat Jumaat, dia kena ulangi solat gahu lah makmum dianggap sah solat dia tapi yang tu yang lebih daripada 40 orang, kalau cukup-cukup 40 orang, kalau imam batal ke atau makmum batal, maknanya uh, tak boleh lah dia kena selesai daripada takbiratul ihram sampailah salam kena 40 orang yang bermustautin bersolat Jumaat muka surat 249 sikit lagi nak habis ni insyaAllah boleh masuk kitab nikah. bismillahirrahmanirrahim adab-adab Jumaat dan perkara yang berkaitan Hari Jumaat dan sembahyangnya mempunyai beberapa adab yang disunatkan Ia seharusnya diambil berat dan diamalkan selalu pada hari tersebut Di antaranya ialah yang pertama mandi Al-Bukhari dan Muslim merawatkan hadis yang menyebut Iraja ahadukum ilal jumu'ati fal yaghtasir Apabila seorang, daripada, seorang kamu datang untuk bersembahyang Jumaat Maka hendaklah dia mandi Perintah yang terdapat dalam hadis di atas Memberi makna sunat Bukannya wajib Berdasarkan sebuah hadis lain yang direbaikan oleh At-Tirmidhi Man tawaddo'a yaumal jum'ati Fabiha wa ni'mat Wa maniktasalah Falguslu afdalu Sesiapa yang beruduk pada hari Jumaat Maka itu adalah amalan sunnah Dan ia sebaik-baik ikutan dan sesiapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih baik 'afdal'. Jadi perkataan 'afdal' ini lebih baik bermakna menunjukkan yang yang yang mafdul tu nanti pun boleh dikerjakan. Mana tak wajib lah. Kalau wajib dia tak kata 'afdal'. Macam itulah hadis solat berjemaah kan? Solatul Jamaah min solatul fardhi bi sabain'. Wa ishrin Sama hati wa ishrin darajah Surat, Solat berjemaah itu lebih afdal daripada Solat bersendirian Sebanyak 27 Pahala Kalau lah solat Apa ni jemaah tu wajib Dan berarti solat Bersorang tu tak sah Di dalam hadis tu menolaklah pendapat Imam Ahmad Mengatakan bahawa solat berjemaah tu Wajib Sebab hadis kalau wajib Hadis takkan kata lebih afdal Sebab so, kalau dah dah, dah, dah menutup wajib, dia tak boleh kata afdal. Hmm. Faham tak? Eh? Jadi perkataan afdal di sini menunjukkan ha, bahawa mandi itu bukanlah wajib. Cuma afdal saja. Sebab hadis yang di atas itu seolah-olah mengatakan فَلْيَرْ تَسِيلٍ Taklah dia mandi. Kan, setiap amar itu adalah perintah. Dan setiap perintah itu asal dia adalah wajib. Kecuali ada dalil-dalil yang Me, uh, mengalihkan hukum tersebut Kepada sunat ataupun Yang lain-lain Jadi kalau kita ambil hanya satu hadis saja Kita rasa, ah, ni hadis tu suruh mandi Suruhan tu adakah suruhan wajib Atau suruhan yang sunat Maka kita tengok pada hadis-hadis yang lain Jadi sebelum kita nak apa ni, nak Mengetahui Dalil-dalil suatu hukum Kita kena kumpulkan dulu seluruh hadis-hadis Yang ada Baru kita tatbikkan dia jadi antara dua hadis semua menunjukkan bahawa kalau tengok pada hadis pertama saja sahaja makan Allah mandi jadi perintah suku mandi ni apakah wajib atau sunat tengok ada hadis ni ada, ada hadis yang mengatakan afdal mandi berarti tak wajib lah sunat je lah tak, tak boleh kalau dah wajib dia tak boleh afdal afdol, afdol lah, maksudnya. berarti dia kena buat lah dia tak boleh bandingkan antara dua amalan yang ni dia kata siapa yang beruduk pada hari Jumaat baginya adalah sebaik-baik ikutan tetapi siapa yang mandi lebih abdol. Di situ dipahami daripada hadis yang kedua ini bahawa mandi suruhan-mandi itu bukanlah suruhan yang wajib tapi sunat. Yang kedua, membersihkan tubuh badan daripada segala kekotoran, bau, busuk dan seterusnya memakai minyak dan wangi-wangian. Maksudnya, membersihkan tubuh daripada segala kekotoran termasuklah potong kuku, potong bulu-bulu yang yang apa yang telah melebihi 40 harilah dia punya dia punya apa keada apa ni tempoh dia bulu ketiak bulu kemaluan kuku kaki kuku tangan nah, itu maknanya membersihkan tubuh badan daripada segala kotoran bau busuk dan seterusnya memakai minyak wangi wangian hmm, tapi kuku tangan kuku ni dia ada bab yang lain ni dia, dia bubuh dalam poin yang lain ini supaya tidak menyakitkan orang lain Bahkan akan menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa gembira Untuk bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan yang bersih dan berwangi-wangian Anda telah mengetahui bahawa di antara mereka yang diberi rukhsah, rukhsah ini keringanan Untuk meninggalkan Jumaat ialah orang yang memakan sesuatu yang berbau busuk Yang boleh menyakitkan atau mengganggu orang ramai dengan bau tersebut Al-Bukhari meriwayatkan Ibnu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yartasilu rajulun yawmal Jum'ati wa yatataharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi Au yam aw yamasu min tibi baitihi thumma yakhruju falaa yufarriqu bainal isnain thumma yusalli maa kutiba thumma Yunsitu iza takallamal imam illa wa firalahuma bainahu wa juma'atil ukhra. Seorang yang mandi pada hari Jumaat, bersuci sekadar termampu, memakai minyak dan menyapu wangi-wangian, kemudian dia keluar dan tidak menceraikan atau memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di dalam masjid. Kemudian mendirikan semayang sebagaimana yang ditentukan kepadanya, kemudian diam ketika imam berkhutbah diampunkan dosa-dosanya yang kecil yang ada diantara Jumaat dengan Jumaat yang lain seminggu punya dosa selesai jadi di situ banyaklah dia kata, mandi, kan, bersuci minyak wangi tidak menceraikan menceraikan antara dua orang yang maknanya kita, kalau orang duduk tengah-tengah dua orang sebelah-sebelah kan kita kita, eh, kita, kita, kita kita lalu di tengah-tengah ha? ha, itu maksudnya tak boleh kalau kita nampak ada ruang kosong di hadapan, jadi kita minta izinlah. Kita, kita nak lalu tu jangan kita main-main kedah main aja. Kan. Kita, uh, tumpang lalu. Kan, kita lalu kat sebelah tu ke atau tak ada ruang kita, kita, kita minta izinlah. Boleh kita melangkah ke depan sekiranya tempat tu ada kosong. Tapi kalau tempat tu dah tak ada kosong, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh melangkah. Kecuali ada tu kosong, dibiarkan kosong di hadapan, kita nampak memang muat, kan, seorang. Kita nak pergi situ, ha, bolehlah kita melangkah, tapi langkah pun dengan adablah Kita tepuk, dia dulu tanya, minta lah tempat lalu, kan. Ha, itu boleh. Tapi kalau dah lah terlambat, kita nak duduk depan juga, tak kira. Dia biasa bila tengah duduk bersila tu, kan, dia tak, tak ada ruang. Kita tahu lah, nanti sekejap lagi bila kamat, dia akan ada ruang. Ha, tapi sebelum tu lagi, dia lah langkah-langkah duduk tepi tu, ha, itu tak boleh kita ketelima ada ruang untuk duduk di depan boleh kita langkah dengan beradablah tak pun tunggu kamatlah tunggu kamat ah cepat cepat-cepatlah menyelinap ke depan dan kita dilarang untuk isar dalam ibadah al-isar fil ibadah mamnuq isar ni mendahulukan orang lain sedepangan eh, silakan silakan silakan nah, itu di dalam dalam ibadah dilarang berebut kita kena kalau ada, ada peluang untuk ke depan kita kerjun dulu ada peluang untuk pernah duduk sahab depan, belah kanan, kita kena cepat-cepat, jangan, eh, silakan silakan, itu dilarang dalam ibadah, al-isaru filang ibadah memenuh wal-isaru fil dunia mustahab tapi kalau dalam perkara dunia di, disukailah, ayam dua ketul kan, tiga ketul, eh makanlah makanlah, ha, itu tak apa kalau mengalah dari segi ke dunia itu dipuji dan mengalah dari segi ibadat itu tak boleh dilarang dilarang di sini taklah sampai haram tapi khilaful aula lah. wangi-wangian eh? Nabi suka tiga perkara wangi-wangian, wanita dan solat Nabi suka tiga perkara Imam Syafi'i pun dia ada gelaran dia tu Al-Attar ke Al-Ittar Iaitu orang yang wangi Imam Syafi'i ni dia, dia jalan je orang tau Wangi Dia suka pakai banyak wangi Dan dia kata Orang yang wangi ni adalah Melambangkan kecerdasan otak dia Kata Imam Syafi'i Yang ketiga memakai pakaian yang paling elok Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda. Malik tansalah, Yawm al-Jum'ati walabisa ahsana siyabuhu. Wa masa tiban. In kana indahu summa masya'ilal Jum'ah. Wa alaihi s-sakinah. Walam yatahatta ahadan. Walam yu'zihi summa raka'ama qudialahu summan tazorah hatta yan sarifal imam ghufiralahuma bainal juma'atain sesiapa yang mandi pada hari jumaat kemudian memakai pakaian yang paling baik yakni elok dan menyapu wangi-wangian jika ada kemudian berjalan menuju ke jumaat dalam keadaan tenang ia tidak melangkah bahu seseorang yang sedang duduk dan tidak menyakitinya kemudian dia rukuk sembahyang sebagaimana yang ditentukan Kemudian menunggu hingga imam beredar. Dosa-dosanya antara dua jumaat akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Baju yang terbaiklah, Yang lebih afdal adalah memakai pakaian berwarna putih. Atramizi dan lainnya meriwaikan bahawa Nabi SAW bersabda. Ilbasu min siyabikum al fa Fa'innaha min khairi siyabikum. Wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang yang mati. Di kalangan kamu menggunakannya. Jadi secara umumnya pakaian yang putih itu adalah afdal. Ia kena uji tadi. Takut kena sambal. Yang keempat, mengotong kuku dan memperelokkan rambut. Berdasarkan hadis Al-Bazrah dalam musnahnya, Nabi SAW memotong kuku dan menggunting misailnya pada hari Jumaat. Ada dua dua pendapat. Mulai dengan jari telunjuk kanan, lepas tu jari tengah, lepas tu jari manis, lepas tu jari kelingking, sambung. Dia macam kita minta doa ni macam ni. Cuma dia meninggalkan ibu jari, mulai daripada jari telunjuk kanan, waktu pindah sebelah tengah, manis, kelingking, waktu sambung kemudian kelingking kiri, manis kiri, jadi tengah kiri, jadi telunjuk kiri, ibu jari kiri diakhiri dengan jari ibu jari kanan. Ada lagi satu. Dimulakan dengan telunjuk kanan, kemudian tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, habiskan itu. Ibu jari kanan. Waktu baru sambung, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri dan ibu jari kiri kalau kaki ni kaki lah ibarat ni kaki kan berimulai dengan ni jari kecil, jari kelingking kaki kiri eh, sorry kaki kanan habis itu mengarah ke kiri lah jari yang sebelah dia jari yang sebelah dia jari yang sebelah dia ibu jari kaki kanan ibu jari kaki kiri yang sebelah dia sebelah dia sebelah sampai yang terakhir yang paling kecil, kiri dia akan mencintur itu untuk kaki sunah potong kuku ingat eh Tentang masalah misal ni, dia khilaf. Ada yang kata gunting, ada yang kata cukur. Ada yang kata cukur tak sunnah, gunting sunnah. Ada yang kata tak sunnah menghilangkan semuanya. Dia meninggalkan sedikit. Di dalam buku Raudatul Ahbab ada dua kaul di situ. Dua-dua boleh. Cukur sampai habis licin pun tak apa. Meninggalkan sedikit pun tak apa. Dan juga janggut juga boleh dipotong Lebih daripada segenggam lah Kalau nak potong nak trim janggut tu bagi apa Bagi kemas sikit Lebih segenggam lah Ibn Omar potong Lebih pun tak apa Kalau nak potong segenggam Nah Lebih segenggam potong lah. Lebih saya kalau boleh nak Nabi Musa menyanggut sampai pusat Hmm uh mana dia yes. yang kelima keluar awal ke masjid bulu tak cerita eh termasuklah yang tadi tu benda memotong bulu-bulu kemaluan dan juga bulu ketiak tempoh dia 40 hari sekali eh setiap 40 hari potong bulu ketiak dan bulu kemaluan Yang kelima keluar awal ke masjid. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda: "Man yang tersalah jamal Jumaat itu ushlal janabati, summa roha, fa ka'annama qarraba badanan. roha fi as-saati as-saniyah fa ka'annama roha fi as-saati as-salisah fa ka'annama Waman so, rohafisa atil Rabi'ah, fakahen nama Qur'ab pada jajatan. Waman rohafisa atil Kamisah, fakahen nama Qur'ab pada tatan. Fajirah harul Imam hadratil Malah ikhtul yasta mi'au nazar dikra. Jadi apa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi jenaba, iaitu membasuh seluruh tubuh dan kepala. Uh, maksud di sini, di, mana diskalilah? Kesunahan itu bermula daripada pagi tu. Ada yang setengah kata bermula dari, uh, daripada waktu Fajar Sadiq lah sebelum tu. Jadi ada yang setengah orang itu lepas itu sebelum dia, dia, dia join sekali. Setiap malam tu kan sunat. <laughs> Jadi dia gabungkan dua-dua mana dan mana Jumaat. Ataupun dia tak sempat, pagi itu dia kotak. Lepas itu dia, sekali-kita dia mandi. <laughs> Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi jenabah iaitu membasuh seluruh tubuh dan kepala kemudian dia pergi ke masjid. Maka seolah-olah dia telah bersedekah kerana menghampirkan diri kepada Allah dengan seekor unta. Sesiapa yang pergi pada saat yang kedua seolah-olah ia bersedekah dengan seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada saat yang ketiga seolah-olah bersedekah dengan seekor kambing yang bertanduk siapa yang pergi pada saat yang keempat dia seolah-olah bersedekah dengan seekor ayam dan sesiapa yang pergi pada saat yang kelima dia seolah-olah bersedekah dengan sepeji telur kemudian apabila imam keluar menaiki mimbar maka para malaika, malaikat hadir bersama mendengar nasihat dan peringatan Ini khilaf ulama' lah masa pertama, masa kedua, masa ketiga, empat, kelima tu. ada yang membahagikan daripada selepas tamatnya waktu subuh ada yang membahagikan macam-macam lah maknanya kalau setelah selesainya tamat dulu waktu waktu matahari terbit kan diukur sampai masuk tu zuhur tu dibahagi bahagi lima jadi yang paling awal tu pergi masjid tu dapat seolah-olah bersedekah seekor unta kemudian lembu kemudian kambing kemudian ayam yang paling last sekali telur lah. jadi tengoklah dapat telur ke dapat unta tiap minggu lepak telur tapi kalau bila imam naik je mimbar bawa kita sampai tak ada pasal malaikat kan tutup buku dia pun akan tutup buku duduk dengan kutubah jadi siapa yang datang lepas imam dah naik mimbar nama dia tak tercatat jadi dia datang awal sikit pilih nak telur ke nak tapi zaman sekarang kita kerja kita belajar susah kan kita ada seorang lama kata waktu tu bermula daripada mai nah, tu ya, Allahu aklamlah itu nanti ada dalam syarah diri sendiri yang membahagi-bahagikan taat pertama kedua ketiga keempat kelima tu nanti ada yang terlalu luas pembahagian dia punya tu ada yang dekat-dekat dengan masa waktu tu baru dibahagikan tapi tak mungkinlah zaman sekarang kita pop, lepas subuh tu pergi jumaat Jangan dulu-dulu lain mungkin sebabkan dulu masjid jauh dia terpaksa berjalan kaki dan segi dia nak merebut saf pertama jadi dia terpaksa datang awal. Dan bagi dia cuti hari tu, Jumaat dia pergi semata-mata untuk duduk di surau, untuk buat amalan, sekejap tunggu sampailah waktu waktu Jumaat. Zaman sekarang kita kan lain sikitlah. Hmm. Sarapan dulu eh. Tidur dulu kat sini sempat kan. Datang pagi tak ada apa. Tapi memang memang apa dalam dalam kisah-kisah orang, orang dulu lepas subuh tu pun berangkat pergi masjid sebab sana masjid satu jauh daripada kampung nak kena berjalan kaki Jadi nak merebut saftamong tu dan pergi awal-awal juga nak menyebut bahala itu lah bahala setelah berseleka sekor untuk yang keenam sembahyang dua rekaan ketika memasuki masjid entah masjid. Imam Muslim rahiyallahu anhu diriwayatkan dari Hudzaifah bin al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadukum yawmal jumu'ati wal imammu yahtabbu falyarqa rak'atain wal yatajawwaz fiihima." Apabila seorang kamu datang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka rukuklah yakni sembahyanglah 2 rakaat dan lakukanlah dengan cara yang ringan sederhana. Buat yang rukun sajalah. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, i'tidal sujud, naik balik nanti, Fatihah, rukuk, i'tidal sujud dua kali, tahiyat, salam. Ringkaskan. Ini dilakukan apabila khatib belum sampai ke penghujung khutbah. Sekiranya khutbah telah sampai ke penghujungnya, maka dia hendaklah menunggu untuk mendirikan sembahyang Jumaat yang diwajibkan. Kalau agak-agak sampai-sampai tu dah tak sempat lagi nak nak sembahyang dua rakaat dan nak dan nak habis dah, dah doa dah kan. Inna Allah ya'muru bil 'adli ihsan. Ah ha, tak sempatlah tu. Susah bayar Dua rakaat sembahyang ini akan luput ataupun tidak disunatkan lagi apabila seseorang duduk dalam masjid. Ah. Tiba masuk, masuk dia duduk. Eh lama, dua rakaat ke ha, baru diberi. Maka tak disunatkan. Kalau dia dah duduk tak disunatkanlah. Hilang kesunahannya. Oleh itu, jika seorang masuk dalam masjid dan duduk, maka sembayang sunat tidak lagi boleh diregupkan. Malah diwajib berada dalam keadaan tersebut, iaitu duduk dalam keadaan diam mendengar khutbah sehingga sembayang didirikan wajib. Kalau dia tahu, dia buat dosa. Yang ketujuh, diam mendengar khutbah. Al-Bukhari dan Sahihain dan Muslim serta lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahu nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qultal li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imaamu ya'tufa qad laghaud." Apabila kamu berkata-kata kepada sahabat kamu pada hari Jumaat dengan perkataan diam sekalipun ketika imam sedang membaca khutbah maka sesungguhnya kamu telah lagha ataupun lalai. Jadi kawan kita duduk sembang kita pun, "Wei, diam." itu pun kita pun lalai juga lala juga si maksud lalai di sini hilanglah pahala jumaat menurut riwayat abu daud daripada ali radhiyallahu anhu waman lagha falaisa fi jumaati tilkal syai sesiapa yang lalai maka tidak akan mendapat sesatu pun daripada jumaatnya yakni tidak mendapat ganjaran yang diminta dan pahala yang diharapkan maksud lalai ialah percakapan yang tidak baik boleh kalau kita nak berselawat kepada Nabi ataupun Allah azza wajalla ataupun sahabat radhiyallahu anhum boleh tapi yang saya baca dalam kitab ayatnah talibin tu yang dapat pahala yang senangan tu hanya ketiga kita menjawab selawat kepada nabi kemudian menjawab bersin orang orang tu dipersin dibaca alhamdulillah kita senangan jawab ya arhamullah ketika khatib sedang berkhutbah dan ketiga kalau imam berdoa kita kata amin Okay. Ha, ini ada masalah kan Cuma khatib tu tidak disunahkan untuk mengangkat tangan Ketika berdoa Kita makmum yang bawah tu disunahkan untuk angkat tangan dan amin yang Apa yang didoak oleh khatib Adalah sedara kita tu kan Adab-adab umum pada hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang paling afdal, mulia dalam seminggu Sayyidul Ayyam dia ada Sayyidul Ayyam, dia ada Sayyidul apa, Syahr Dan dia ada Sayyidul Musannifin, Sayyidul Mursalin, Sayyidul macam-macam Ia mempunyai adab-adab dan perkara-perkara sunat yang seharusnya diketahui oleh seseorang muslim untuk dilaksanakan sekadar termampu Di antaranya, yang pertama disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumaat Anas bin Malik daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al Kahfi fi yaumil jum'ati adaa'a lahu min nurin ma bainal jum'atain." Sesiapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menganugerahkan kepadanya cahaya selama antara dua Jumaat. Antara kelebihan Surah al Kahfi lagi dapat menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal tak mampu baca seluruh surah baca 10 ayat yang awal ataupun 10 ayat yang akhir ataupun kedua-dua 10 awal dan akhir insya-Allah kalau baca standard sederhana 15 minit biar kot. Kejarlah ya. banyak kelebihan. Yang kedua disunatkan banyak berdoa pada hari dan malamnya. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut mengenai hari Jumaat dengan sabdanya, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa 'athahu iyyah." Pada hari tersebut terdapat suatu masa apabila seseorang hamba muslim berada padanya dalam keadaan mendirikan sembayang berdoa kepada Allah maka Allah akan memperkenankan apa yang dia minta yang diminta Baginda mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan tempoh masa tersebut adalah pendek Ada setengah ulamak kata di antara dua khutbah Ada setengah ulamak kata antara kamat dan tak kata ihram. Ada yang ulamak kata selepas jumaat Jum, selepas asal pada hari Jumaat sampailah maghrib ada yang kata beberapa minit dalam 15 minit sebelum masuk waktu maghrib senang rubung empat jam luar dapatlah Dia ada satu waktu tu sepanjang hari Jumaat tu ada satu waktu yang mana kalau kita berdoa akan di dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Biasanya kan, antara dua dua khutubah kita doa, kemudian biasanya petang. Lah. Yang mahsyur tu petang selepas asa itu, lebih kurang dalam setengah jam sebelum masuk waktu maghrib. Ramai orang akan duduk di masjid waktu itu, dia akan berdoa. Baginda menisyarankan dengan tangannya, menunjukkan tempoh masa tersebut adalah pendek sekejap. Yang ketiga disunatkan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Inna min afdali al-ayyamiikum yawm al-jumu'ah min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatan 'alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal ataupun mulia ialah hari Jumaat. Oleh itu, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari tersebut, kerana selawat kamu ke atasku dibentangkan kepadaku. Kalau hari Jumat kita bersalawat kepada Nabi, maka Malaikat Jibril akan sampaikan kepada Nabi direct. Wahai Rasulullah, pada hari ini, Fulan bin Fulan telah bersalawat kepada engkau. Maka Nabi pun akan memohonkan doa kepada dia dan bersalawat juga kepada dia dan Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Barang siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepada dia sepuluh kali. Barang siapa yang berselawat pada malam ataupun hari Jumaat seribu kali, dia tidak akan meninggal dunia selagi sebelum ditampakkan tempatnya di syurga. Seribu kali pada malam ataupun hari Jumaat. Dia tidak akan mati sehinggalah ditampakkan kepadanya tempatnya ataupun kedudukannya di syurga. 1000 kali je. Boleh malam Jumaat. Selawat paling pendek Ibnu Mas'ud punya punya anjuran selawat tu ada sabdanya selawat bagaimana ya wahai Ibnu Mas'ud. Dia kata Allah salli ala Allah salli ala Muhammadan nabiil ummi. Ha. Hmm? Oh, boleh lah nak tasrijiah ke Ibrahimiah ke. Itu nak 1000 tu tunggulah sejam dua jam oh habis. Tapi dalam riwayat Ibnu Mas'ud Ketika ditanya oleh sahabat salawat yang macam mana. Dia beritahu. Allah ma salli ala muhammadanin nabiyil ummi. Nak tambah sajina pun boleh. Allah salli ala Sayyidina muhammadanin nabiyil ummi. Paling pendek. Paling malas. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. Sallallahu ala muhammad. 20 menit, 15 minit selesai. 1000 kali. Tak mampu juga. Pagi 200, tengah hari 200, asar 200 di malam 400 buatlah campur-campur yang penting sepanjang malam dan hari Jumaat itu jumlah hari 1000 maka dapatlah dia punya apa dia punya kelebihan tersebut tidak akan mati sebelum ditampakkan tempat dia oleh Allah di syurga ni baru dia mati hmm sepanjang hari Jumaat 1000 kali tapi kalau istiqamah Buatlah sebelum tidur ke Lepas syak malam-malam Jumaat tu ke Ataupun pagi Jumaat tu ke Bila-bila Seribu tu Sekejap dah ya, pun istiqamah Saya pun pakai yang belum Iban Rasul punya yang simpun Allah Masa Dala Muhammad dan Nabi Ito, sekejap itu Sekejap tu 15 minit selesai 20 minit selesai si ibu kali Tidak akan mati Sebelum ditampakkan tempatnya di syurga Hmm? Allahumma alif lam lam ha <laughs> Salli sallam ya ain lam ya ala mim ha mim, dal Muhammad an-nabi al-ummi. an nabi al-ummi, al dia naat kepada Muhammadin. Allahumma salli salli sallam ya Salli ala a'in ala, ala Muhammadin Kalau kan Muhammadinil itu nun nulun Wiqayah tu Kada sambung Muhammadinin Nabiyil Ummiyyi Allahumma Salli Ala Muhammad An-Nabi Al-Ummiyyi sambung boleh Allah wasallam Muhammadinil nabiul ummi kanlah putus-putus sebab Allah wasallam Muhammad annabiul ummi an annabiul ummi nabi yang ummi alif mim ya ummi yang butuh huruf illiterate tak boleh membaca dan tak boleh menulis sebab apa tak mahu nanti orang-orang kafir tuduh Quran tu nabi yang tulis sebab dia ummi macam mana nak datang til Quran tak boleh baca tak boleh tulis jadi nyatalah Quran itu wahyu jadi ada sebab bukan satu bukan satu kekurangan kepada nabi ilmu nabi itu melebihi seluruh makhluk tapi ummi jangan ingat orang yang tak boleh tak tulis ilmu tak ada jangan ingat orang yang boleh copy paste ilmu banyak Cukup. Semayang sunat. Ush. Nampuk lima sepuluh mungkin sudah. Sedia? Ya? Ke hadis. Masa relax. Nazar. Abang ah, Jumaat ada, ada soalan hmm. Disunatkan potong kuku bermula pada pada siang Khamis Bermula pada pagi Khamis tu sampai sebelum kita pergi Jumaat lah Daripada mula-mula pada siang hari Kamis Sampailah Sebelum kita bertolak pergi semangat Jumat Kalau selepas Jumat baru kita potong Maka pahala dia kurang Sebab kita nak menghadap satu Upacara menghadap Allah Secara berjemaah yang lebih besar Jadi kita siap siaplah. Takkan lepas dah menikah pun nak pakai inai Dah bersanding waktu pun nak pakai inai Contohnya lah Bersanding tak boleh yang haram eh. Mau nak? Maknanya kan dia punya pik dia tu majlis itu ketika kita kita menghadiri kutubah dan semayang murah. Jadi segala persiapan tu di, dibuat sebelum menghadiri jemaah tersebut. Tapi kalau tel atau tak ada masa tak sempat bolehlah lepas semayam baru ataupun terlupa juga tu pas baru buat dapat juga pahala tapi kurang masih dapat pahala hari Jumaat tu dapat, tapi pahala untuk menghadiri semayang tu dalam keadaan bersih dan suci tu kurang dia bermula pada Khamis, siang Khamis tu. pagi pagi Khamis tu ada lagi soalan? Berkaitan dengan jemaat. Tak pun kita sambung sembahyang sunat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang sunat. An-Naflu. Dalam Mazhab syafi'i sunat. Ataupun. Nafil. Ataupun An-Nadbu. Ataupun Mustahab. Itu semua sama. Itu apa oh, dia kata ni? Makna nafil, perkataan nafil pada bahasa ialah bermakna tambahan. Dari segi istilah selain fardu dinamakan demikian kerana ia merupakan tambahan daripada apa yang difardukan oleh Allah Taala. Perkataan nafil mempunyai makna yang sama dengan as-sunnah al-mandub al-mustahab. iaitu sunat. Apa beza sunat dengan sunnah? Ha, oh, dia orang bertikai pula dah bagi tahu dah dulu tapi ulang balik Asal perkataan dia sunnatun sunnatun sunnata sunnatun jamak muannas salim sunnatun sim nun nun ada tasydid bukan ta marbutah sunnatun kalau tambah alif lam as -sunnatu. dan kita tahulah kalau ta marbutah dibaca secara wakaf akan bunyi dia ha. jadi sunnah ataupun as-sunnah tapi sunnatun sunnat itu kalau jama' sunnat sin nun alif ta maftuha itu jama' muannas plural plural yang yang yang tak tahu bahasa Arab ni plural Sim nun, alif tatamuftuhah yang terbuka tu itu jama' kepada sun sunat ataupun ada jama' taksir dia sunnanun biasa yang masyur jama, jama' dia jama' taksir sunnatun sunnatani sunanun. jama' dia plural dia jama' taksir itu yang masyur Sunanon, bukan sunnah. Ada juga Makaul yang mengatakan sunnatun, ada -ad alifta, jama' Muhammad Zakat Salim. Tapi yang masyur, jama' dia jama' taksir, sunanon. Jama' ni plural lah. Jadi, maknanya sunnah. Dari segi bahasa perkataan kita sebut sunnah. Sebab kita wakafkan dia, tambahkan sunnah. Adapun sunat, sunat, sunat tu bahasa Melayu. Orang Melayu dia panggil sunat-sunat. Bahasa kita kita kata sunat-sunat. Okey, dari segi istilah pula. Sunnah dalam fiqh makna lain sunnat dalam sunnah dalam usul makna lain sunnah dalam apa ni dakwah dan mauizah lain sunnah dalam hadis lain dalam bidang hadis lain. Jadi ada orang kata Sunnah sunnat tu lain, sunnah tu lain. Sunnat sunnah sama aje, Sunnah bahasa Melayu, sunnah bahasa Arab. Kita sebut sunnah dalam bahasa Arab. Melayu je kita kata, -kata sunnah-sunnah dalam fiqah pun eh, Wahwah sunnatun Kalau kita wakil wahwah sunnah Tak berputar kalau wakil sunnah Tapi yang sunnah Nabi itu Itu perbezaan dari segi bidang Dari segi Bidang hadis lain makna sunnah Dalam fiqah sunnah makna lain Dalam da'wah ma'u'izwah Sunnah makna lain Sunnah dari segi bahasa makna dia Cara Sunnah maknanya cara yang baik pun sunnah, yang tak baik pun sunnah. dari segi bahasa adalah sunnah Yahudi, sunnah tak baik ya, eh? sunnah yang mansana sunnatan hasanatan engkau di situ mansana sunnatan syiatan. Mana sunnah dia yang baik ada, sunnah yang tak baik pun ada. Itu dah segi bahasa sunnah. Tapi dari segi istilah, okay dalam Fekah bererti satu tuntutan yang tidak pasti kepada seorang mukallaf. Satu tuntutan yang tidak pasti ke atas seorang mukallaf Kalau diamalkan dapat pahala Kalau ditinggalkan tidak berdosa Itu sunnah dalam istilah fiqah Satu tuntutan yang tidak pasti Maknanya tidak mesti Kalau wajib, satu tuntutan yang mesti Ini satu tuntutan yang tidak mesti ataupun tidak pasti Boleh agama kepada seorang mukallaf Siapa dia melakukannya dapat pahala dan meninggalkannya dapat eh, meninggalkannya tak dapat dosa. Itu sunnah dari segi fiqh. Kalau sunnah dari segi hadis pula, aqwalun wa afalun wa taqrirun Nabi sallallahu Segala perkataan, perbuatan dan iqrar Nabi sallallahu itu wasallam itu sunnah. Hmm? Ha, bila dia kata, sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. <laughs> sunnah yang sunnah lah, betulnya kan. Sunnah yang sunat, mana ada sunnah yang sunat, sunnah yang sunnah. Itu maknanya sunnah yang pertama tu dari segi bahasa. Maknanya ada sunnah, maknanya sunnah ni kan segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi. Jadi semayang kan, semayang farduh pun perbuatan Nabi juga. Zakat pun perbuatan Nabi, puasa Ramadhan pun perbuatan Nabi. Jadi segala perbuatan Nabi itu termasuk dalam? Sunnah dari segi bahasa, tapi dari segi hukum, nanti mana sunnah Nabi ada yang sunnah, sunnah Nabi ada yang wajib. Sebab, yang mana hanya perkataan penggunaan sunnah yang pertama ini mengenai cara ataupun itulah sunnah yang hamba wasadis lah. Ham. Jadi jangan kita jangan jangan campur aduk kan? Sunnah yang sunnah, sunnah yang wajib. Jadi, maknanya sunnah yang sunnah, sunnah yang wajib mana sunnah yang pertama tu, itulah perkataan, perbuatan atau penetapan Nabi. Perbuatan itu termasuklah apa yang fardu, puasa ramadhan, perbuatan Nabi juga. Nah, itu sunnah yang wajib lah. Nah, kalau sunnah yang sunnah, itulah segala perbuatan Nabi yang yang dihukumi sunnah oleh VK. Nah, dari segi bahasa, sunnah itu cara, cara Nabi. Ancara itu tiga, dia, dia, dia terkait, terkumpul dalam tiga perkara lah. Satu, perkataan, perbuatan dan penetapan. Perkataan tu apa yang Nabi cakap lah kan, hadis Nabi itu pun, haa, sunnahlah tu. itu. Taraktul Amrain, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Iza tamas bihima lam tadillu abada. Kalau aku, aku tinggalkan dua perkara kamu. Kalau kamu berpegang kepadanya. Kamu tidak akan sesat samanya. Kitabullah wa sunnati. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu mana lain sunnah lain. Yang kalau kita kata. ni sunnah ni. ni sunnah Nabi ni. Boleh janggut sunnah Nabi. Pakai baju sunnah Nabi. Kalau dari segi dakwah dan maizah. Pecahan dia kepada sunnah secara. Dia panggil surah sirah dan sarirah sunnah juga maknanya surah tu gambaran nabi sirah tu perjalanan hidup nabi dan sarirah tu batin nabi ini sunnah juga menurut dakwah dan mauizah punya punya lapangan ingat satu tu dari segi bahasa satu lagi dari segi istilah dari segi bahasa sunnah cara sebutan dia sunnah lah mana ada sunnat dalam dalam dalam bahasa Arab tak ada sunnat Tamarbutah ketika wakaf mana ada bunyi ta bunyi Ha sunnah Dalam fiqah pun hukum dia sunnah Sunnah sunnah hudu Sunnah sunnah solat Sunnah sunnah apa lagi Hari jumaat Dia tak kata sunat, sunat. Oh, Orang kata sunat lain Sunnah lain Allah akbar Ajar lah bahasa Arab sikit Sunnah Adalah sebutan Tamarbutah yang diwakafkan dan tak ada sunat ni biasa orang Melayu lah. sunat, tu dia terjemahkan sunat, semayang-semayang sunat ni kita bahasa Melayu orang Melayu panggil sunat ataupun budak kecil berkata dia panggil sunat, sunat belum? jadi memang perkataan asal dari segi bahasa sunat cuma nanti dari segi lapangan lapangan ilmu yang berbeza makna sunat tu berbeza ok pembahagian sembahyang kalau bahasa Melayu, sunat. Kalau bahasa Arab, sunnah. Jadi, lah kitab ni kitab Melayu kan? Buku-buku bahasa Melayu, kita pakailah sunat. Kalau orang Melayu dia, sunat. Semayang sunat terbagi dari dua bahagian. Yang pertama, semayang yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Yang kedua, semayang yang sunat dilakukan secara berjemaah. Semayang sunat tapi tak sunat berjemaah. Yang pertama. Yang kedua, semayang sunat tapi... Sunat berjemaah. Semayang tu sendiri satu kesunahan. Cara melakukan semayang tu nanti pun ada kesunahan dia. Faham eh? Ada semayang-semayang sunnah yang cara melaksanakannya sunnah dilakukan secara berjemaah. Dan ada semayang-semayang sunnah yang tidak sunnah dilakukan secara berjemaah. Itu pembahagian dari segi cara melaksanakan. Nanti dia ada lagi pembahagian-pembahagian yang lain. Pertama, sembahyang yang tidak disunahkan berjemaah. Sembahyang yang tidak disunahkan dilakukan secara berjemaah juga terbagi kepada dua bahagian, pecah lagi. Yang pertama, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang lalu. Kobliah dan badiah itu tak disunahkan. Majum kita semua berjemaah sunat badiah, tak ada, tak disunahkan. Kalau buat berarti apa? Hmm? Bid'ah. Ah. Nanti ada yang bid'ah, ah, ada yang tak bid'ah. Ah. Itu pun nanti ada. Bukan setiap sesuatu yang berlawanan dengan sunnah itu bid'ah. Ah. Tengok kepada, tengok kepada, dia punya jenis-jenis dia. Ada yang lawan kepada sunnah tersebut makro. Ada yang lawan kepada sunnah tersebut bid'ah. Ah dan kemudian ada yang berlawanan dengan sunat tersebut khilaful aula dan ada yang berlawanan dengan sunat tersebut harus tak semua yang berlawanan dengan sunnah tu bid'ah ah dolalah finnar <laughs> itu hanya bid'ah ah di dalam akidah saja bid'ah ah yang dolalah tu yang finnar tu itu, itu bid'ah ah dalam akidah kalau bid'ah ah dalam dalam furu' dia yang paling tinggi pun bid'ah ah mazmumah yang dicela saja ataupun makruh tidak disukai ataupun yang khilaful aula tingkatan makruh yang paling rendah lawan dia afdal ataupun bidah yang apa ni ataupun lawan yang harus maknanya tak buat pun tak apa yang kedua semayang sunat yang tidak mengiringi semayang fardu ya, termasuklah semayang sunat-sunat yang lainlah kita ada banyak semayang sunat ni Okey, Kedua-dua bahagian tersebut akan dijelaskan Sebeginya berikut Yang pertama semayang sunat yang mengiringi semayang fardu Ia terbagi kepada dua Bagi dua lagi Dapat buatlah skala sini Bayangkan buat apa? Table sendiri, kan? Solat sunnah Pecah dua Satu disunatkan berjamaah Satu tidak disunatkan berjamaah Yang dalam ruangan yang, disunat, yang tidak disunatkan itu berjamaah Pecah dua Satu yang mengiringi solat fardu Yang satu yang tidak mengiringi solat fardu Okey, yang mengiringi salak fatwa ni pun pecah dua lagi, satu yang muakat yang lagi satu khairu muakat. Ia terbagi berdua, iaitu sunat muakat dan sunat tidak muakat ataupun khairu muakat. Semasa sunat muakat ialah muakat ni yang dituntut, tuntutan yang yang yang yang yang apa nih, lembangnya? Yang kuatlah tuntutan yang kuat. Semayang sunat Muakil ialah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas maghrib. Dan 2 rakaat selepas semayang isyak. Jumlah dia 10. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Itu sunat yang mengiringi solat fardu Yang tidak disunahkan dilakukan secara berjemaah Dan tuntutan dia mu'akkad Tuntutan yang kuat Ulama kata meninggalkan sunat mu'akkad Tidak berdosa tapi Dicela dan kemungkinan tidak akan mendapat syafaat Nabi di akhirat Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Ibn Ammar Dia berkata Aku telah Hafaz 10 rakaat daripada Nabi SAW iaitu dua rakaat sebelum semayang zuhur dan selepasnya dua rakaat selepas semayang maghrib yang didirikan di rumahnya dua rakaat selepas semayang isyak yang didirikan di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh inilah yang inilah waktu yang mana Rasulullah SAW tidak diganggu dan tidak didatangi oleh tamu. Semayang sunat yang paling mu'akad ialah dua rekaat sebelum semayang subuh. Di antara sepuluh rekaat tadi, lima tadi, yang paling mu'akad, nombor satu, sebelum subuh. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Asyar al-Anha. Bahawa dia berkata, tidak ada semayang sunat yang sangat diambil berat, sangat menjaganya oleh Nabi SAW, lebih daripada semayang dua rekaat fajar. Dalam azad-Harafi, dua rekaat sebelum subuh wajib mazhab Hanafi, dua rakaat sebelum subuh wajib beza dia nanti, dia punya muakad tu, dia panggil kita panggil sunnah muakad, dia panggil wajib kita panggil solat wajib, dia panggil solat fardu dia fardu dan wajib beza kita fardu dan wajib sama itu kan berbeza antara syafi'i dan Hanafi sebab tu kalau kita tengok kan, di mazhab Hanafi dia kalau datang masjid, imam lahkamah pun dia semayam juga, buat dia wajib Ni kena semayam juga dua rakaat sebab wajib hukum dia. Cuma beza dia antara wajib dan fardu, yang fardu kalau diingkari kafir, kalau yang wajib diingkari tidak kafir. Tapi dalam mazhab Syafie sama saja, wajib dan fardu kalau diingkari kafir. Dan dua-dua sama level. Semayam yang tidak muakkad pula ialah okey, tadi yang muakkad 10 rakaat kan? ini yang tidak muakad tuntutan dia tidak begitu kuat yang pertama dua rakaat sebelum semayang zuhur yang merupakan tambahan kepada dua rakaat yang muakad Al-Bukhari telah merangkan daripada Asyar R.A Nabi SAW tidak meninggalkan empat rakaat sebelum semayang zuhur dan dua rakaat sebelum fajar, iaitu semayang sunat sebelum semayang subuh jadi kalau kita nak tambah lagi maknanya sebelum zuhur tu buat empat dua salam, dua rakaat yang muakad dan dua rakaat lagi yang Ha, nak buat ni maknanya kena datang surau sebelum azan. Datang masjid sebelum azan. Maknanya habis muazzin azan saja, maka kita pun sempatlah buat empat rakaan. Kalau muazzin azan baru nak datang, baru nak ambil uduk, memang kadang silat-silat dua rakaat pun tak sempat. Ha. Jadi disunatkan empat rakaat. Mana yang parakaat seluruh tu, dua yang muakkat, dua lagi tambahan yang wari muakkat. Menurut ulama muslimin asy-Syafi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di rumahku 4 rakaat sebelum sembahyang Zuhur. Kemudian baginda keluar dan bersembahyang bersama orang ramai. Kemudian baginda masuk dan sembahyang 2 rakaat. Rumah Nabi tu dalam Masjid Nabawi je. Contohnya ni ha, lah. rumah Nabi. itu mimbar. Apa mihrab. Tapi dia belah kanan rumah Nabi. Bilik Nabi tu dalam Masjid Nabawi. Kat situ je macam ni lah, tapi ni belah kiri kan dia belah kanan, jadi Nabi akan semayang dulu sunat, Nabi akan semayang sunat semua di dalam rumah bila Nabi keluar je barulah Bilal akan kamat jadi memang afdalu solatul mar'i afdalu solatul mar'i fi baidihi illal maktubah afdal-afdal seafdal-afdalnya solat seorang pemuda itu adalah di rumahnya kecuali semayang fardu sebaik-baiknya lah kita semayang sunat tu di rumah tapi kalau kobliah susah sikit lah pasal apa kita kalau kobliah kat rumah, lepas tu berjalan pergi masjid habis lah, kita tinggal tak beratulullah, tinggal jadi masbuk pula jadi bakdiah, okey lah bakdiah ha, lepas salam, iman salam, kita pun balik rumah semayang, bakdiah di rumah dan semayang-semayang yang lain lah semayang wita, semayang tahajud semayang, semayang apa lagi semayang taubat dan sebagainya Ha, yang afdal sembah sunat di masjid tu sembah isyraq ataupun sembah doa. Ah ha, itu itu di dalam hari nah, waris dalam hadis nabi sembahyang di masjid. Sembahyang sunat duha ataupun isyraq. Kalau aku boleh buat dia nabi buat di rumah tapi kita tengok keadaanlah ada setengah masa tu kita dah balik rumah habislah. <laughs> Kalau yang balik rumah tu dah dah tak ada apa dah tak ada mampu tak ada kemampuan untuk sembahyang sunat baik sembahyang di di masjid ataupun surau lah. Selesaikan dulu kau boleh dapat hari surau. Tapi siapa yang kuat yang mampu. Lebih baik sembahyang di rumah dia. Pasal apa? Satu mengelakkan daripada riak lah. Nanti orang tengok. Ui, rajin dia semasa sunat, sunat. Boleh buat menantu ni. Eh. <laughs> dia dengar pun kembang kempis, kembang kempis. Lagi satu. Kalau kita sembahyang di rumah. Nanti rumah kita pun hidup dengan amalan masjid. Ha. Kalau kita semua sembahyang di surau dan masjid. Rumah kita sepi macam kubur biar rumah kita tu pun hidup dengan amalan semayang sunat kemudian lagi satu soal kobliah kobliah waktu kobliah itu adalah ketika masuk waktu sampailah habis waktu tapi kalau ba'diah selepas solat fardu sampailah sebelum habis waktu maknanya kita datang misalnya kita datang semayang tiba-tiba tak sempat semayang kobliah dah kamat imam da ni bila dah kamat zuhur jadi kita tu semayang pada zuhur selepas zuhur pada doa tu nanti kita semayang qobliyah dulu baru ba'diah boleh so, waktu qobliyah itu bukan qobliyah maknanya qobliyah itu sebelum tapi kalau kita tak sempat kita boleh semayang qobliyah selepas tapi dengan syarat jangan solat ba'diah dulu kalau siapa dah solat ba'diah dah tak disunahkan solat Qobliyah nah, jadi kalau tertinggal solat Qobliyah yang mau akad misalnya kan mana kita selepas habis mayang fardu tu kita buat Qobliyah dulu lepas tu baru Ba'adiyah subuh pun boleh subuh walaupun dimakruhkan untuk solat selepas subuh tapi mengkodok solat Qobliyah selepas subuh boleh ha? tak payah kodok tu sunat je sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Uh, melafazkan adat dan kodok tu kan sunat sebut pun tak apa tapi bila kita melakukan itu berarti dah kodok lah tu uh, sejak perbuatan boleh, jadi kalau terlepas kobliah kan, alamak terlepas lah kobliah, aduh bugilah. Jangan ada lagi waktu, jangan malas <laughs> lepas tak sempat buat lepas sardu, tapi dimulakan dengan kobliah Jangan badiah keladah buat badiah dulu terniat badiah buat alamak kalau macam ni lepas tu dah tak leh tak tak disenangkan untuk buat uh, ah Kemudian dua rakaat selepas sembahyang zuhur yang merupakan tambahan pada dua yang muakkad ini berdasarkan hadis daripada 5 perawi Abu Daud, Termizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dan Termizi telah mentashehkannya daripada Ummu Habibah anha bahawa dia berkata aku telah mendengar Rasulullah S.A.B. Man salla arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu alanna ha, kelebihan dia sesiapa yang bersembahyang empat raka'at sebelum zuhur dan empat raka'at selepasnya Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya, dijauhkan daripada api neraka dua salam lah Dua rakaat, dua rakaat sebelum dua rakaat, dua rakaat, selepas Bagi zuhur maknanya Dua rakaat sebelum mu'akad Dua rakaat sebelum gairu mu'akad Dan dua rakaat selepas zuhur mu'akad Dua rakaat selepas zuhur gairu mu'akad Jumlah dua belas lah Total Empat rakaat sebelum zuhur sunnat qobliyah Empat rakaat solat zuhur Dan empat rakaat lagi selepas zuhur Siapa buat tu insyaAllah diharamkan oleh Allah Api neraka kat atasnya. Senang kan? Eh, InsyaAllah. Tak bolehlah ustaz saya kodok banyak lagi. <laughs> Buatlah kodok. Zuhur sebelum, Zuhur selepas. Sama juga bilangan dia. 12 juga. Semayang Jumaat sama dengan semayang Zuhur. Kerana ia adalah pengganti kepadanya. Oleh itu disunatkan juga melakukan semayang sunat empat rakaat sebelumnya dua rakaat yang muakkad dan dua rakaat yang tidak muakkad begitu juga selepasnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza salla ahadukum iza salla ahadukumul juma'ata fali salli ba'daha arba'an. Apabila seorang kamu semayang Jumaat maka semayanglah empat rakaat selepasnya. Hatta mazid meraikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu busyamai empat rakaat sebelum Jumaat dan empat rakaat selepasnya. Zahirnya ia merupakan perbuatan yang diikuti daripada Rasulullah sallallahu oh, alaihi wasallam. jadi jumaat ni ya, saudara kata tak ada. Ya? Sunat so, kubilah Jumaat tak ada. Azan tu khutbah. Yang ketiga empat rakaat sebelum Asar. Ini pun ghairu muakkad. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Tirmizi dan dia telah menghukumnya sebagai hadis hasan Daripada Ibn Umar r.a. bahawa Nabi SAW bersabda, Semoga Allah merahmati seseorang yang bersemah yang empat rakaat sebelum asar. Ia ditunaikan dengan dua rakaat, dua rakaat. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Tirmizi dan lainnya daripada Ali r.a. Nabi SAW bersemah yang empat rakaat sebelum asar dengan dipisahkan diantaranya dengan satu salam yang dua rakaat salam, patu dua rakaat lagi. Kemudian yang keempat, dua rakaat yang ringan sebelum Maghrib. Al-Bukhari dan Muslim, lafaz hadis oleh Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ketika kami di Madinah apabila muazzin yakni Bilal melafazkan azan untuk sembahyang Maghrib, para sahabat segera berdiri di belakang tiang-tiang masjid lalu mereka rukuk, yakni bersembahyang dengan dua rakaat dua rekaat sehingga orang yang asing yang masuk ke masjid menyangka semayang telah didirikan disebabkan terlalu ramai yang melakukannya dua rekaat sebelum maghrib ini maksud dua rekaat dua rekaat ialah setiap orang semayang dua rekaat dan tidak lebih daripada itu maksud didirikan dengan cara yang ringan ialah melakukan rukun-rukun semayang sunat-sunat dan ada adanya seminimumnya kemudian yang kelima dua rekaat yang ringan sebelum semayang syak Al-Bukhari dan Muslim rayakan daripada Abdullah bin Muwaffaq radhiallahu anhu di perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayna kuli azan dua azan. Salatun adalah salat salasan liman syaa. Ah. Antara azan dan iqamah ada sembahyang bagi sesiapa yang ingin melakukannya, baginda mengulanginya tiga kali. Ini Dari lain mana? Setiap kali antara azan dan komah itu ada sembahyang sunat. Menurut riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainakulli ini solatun bainakulli adzan ini solatun summa qala fi ssalasati liman syaa. Ah. Di antara dua azan ada sembahyang, di antara dua azan ada sembahyang. Dua azan di sini maksudnya azan dan iqamah. Baginda kemudian baginda berkata pada kali ketiganya bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Maksud dua azan ialah azan dan iqamah. Okey. Okay. Itu semayang yang mengiringi solat fardu. 10 rakaat yang mu'akkad dan yang selebihnya wairu mu'akkad. Kemudian yang kedua, solat sunat yang tidak mengiringi semayang fardu. Ia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, semayang sunat yang ada nama dan waktu tertentu. Kemudian, solat sunat yang tiada nama dan waktu tertentu. Okey. Okey. Semayam senat yang ada nama dan waktu tertentu. Yang pertama, tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Iaitu sembahyang dua rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk masjid. Al-Bukhari dan Muslim merayakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhal ahadukum al-masjida yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila seorang kamu duduk, maka, apabila seseorang kamu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid terhasil dengan sembahyang fardu atau dengan mana-mana sembahyang sunat yang lain kerana maksud daripada tahiyatul masjid ialah seseorang itu tidak segera duduk dalam masjid tanpa menunaikan sembahyang maksudnya kalau dia sampai surau tengok-tengok jam ada lima minit lagi nak kamat jadi dia sembahyang kobliah zuhur dua rakaan berarti dia pun telah mendapatkan pahala tahiyatul masjid faham? jadi solat di masjid tu boleh digabungkan dengan solat sunat yang lain sama dengan solat tahiyatul wudu misalnya kita datang surau ambil wuduk masuk surau masuk masjid kita nak semayang, tengok-tengok waktu pun tak cukup jadi dalam dua rakaat pertama tu dah termasuk tahiyatul wudu dan termasuk tahiyatul masjid faham tak eh? tapi selagi dia tak duduklah kalau dia dah duduk hilanglah tapi kalau kita masuk di waktu-waktu yang lain Walaupun selepas subuh dan selepas asar Lepas asar kan dimakruhkan solat sunat Tapi kalau kita solat tahiyatul ludu tahiyatul masjid, boleh Kerana dia solat yang bersebab Jadi kita pergi si petaling hari Sabtu Lepas asar, sampai di si petaling Kita pun, kalau tak ada majlis Kita solat, sunat tahiyatul masjid Dua rakan tak ada masalah Itu bukan antara solat Yang dimakruhkan, Sebab dia ada sebab, solat yang bersebab tapi kalau ada majlis kita gantikan tahiyatul masjid kita dengan tasbih empat kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, akbar baca empat kali duduk dalam majlis maka itu menggantikan solat tahiyatul masjid. Jangan orang tengah buat ceramah, buat apa, kuliah kita masuk masjid terus tahiyatul masjid. Itu jahil. Kita terus duduk dalam majlis dan kita gantikan dengan empat tasbihah subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu empat kali. Yang kedua B sembahyang sunat witir. Ia merupakan sunat muakkad. Witir ni muakkad dituntut yang kuat. Dinamakan witir yang ini ganjil kerana ia disudahi dengan satu rakaat berlainan dengan sembahyang yang lain. At-Tirmizi dan lain-lainnya merawatkan daripada Ali RA bahawa dia berkata, Sesungguhnya witir tidak wajib sebagaimana semayang yang diwajibkan lima waktu kepada kamu. Tetapi Rasulullah SAW telah melakukannya yang menjadikannya sebagai sunat. Hadis di sisi At-Tirmizi dan Abu Darud bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ya Ahlal Quran, Awtiru fa'inna Allah witar mihibbul witr. Wahai ahli al Quran, berwitirlah kamu sesungguhnya Allah itu witar yang tunggal. Dan Allah suka bilangan yang tunggal ataupun ganjil. Waktu sembahyang witir. Di antara sembahyang isyak dan terbit fajar. Fajar ni subuhlah, lah. Jangan bukan, bukan matahari. Eh. <coughs> yang paling afdal ialah dilewatkan sehingga akhir sembahyang malam. Abu Daud meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Inna Allah Azawajalla qadr. Amaddakum bisalatin Wahiyah khairul lakum min khomrin na'ami Wahiyal witru Faja'alaha lakum Fima bainal isyai ila turu'il fajri Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Mengurniakan kepada kamu semah yang Yang lebih baik untuk kamu Daripada binatang ternakan berwarna merah Yang binatang yang sangat Bernilai di kalangan orang Arab Iaitu semayang witir Allah menjadikan waktunya Untuk kamu antara isyak hingga terbit fajar Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW alaihi wasallam baginda bersabda ija'alu akhira salatikum bil witran akhirilah sembahyang kamu pada waktu malam dengan witir ini sekiranya seseorang itu mengharapkan dapat bangun di akhir malam sekiranya dibimbangi tidak dapat bangun maka dirikanlah witir selepas sembahyang isyak dan sunatnya dan sunatnya Imam Muslim merayakan anhu daripada Jabir radhiyallahu anhu diperkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man khofa an la yaquma min akhir al-laili awalahu wa ta'ima. Wa man ta'ima akhirahu falyu'tir akhir al fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa al yang bimbang tidak dapat bangun di akhir malam maka dirikanlah sembahyang witir di awalnya. Sesiapa yang ingin bangun di akhir malam, maka dirikanlah pada waktu tersebut. Sesungguhnya, semayang di akhir malam dihadiri sama oleh para malaikat yang demikian itu adalah lebih afdal. Panjang ini. Hmm? Agak, tak beritah? Tak beritah? <laughs> sampai ni, sampai. Selesaikan video dulu eh. Al-Bukhari Muslim merayakan daripada Rabi' berkata Rasulullah SAW telah mewasiakan kepada ku dengan tiga perkara Berpuasa tiga hari pada setiap bulan Semayang duha dua rakaat dan semayang wita sebelum tidur Sekurang-kurangnya wita ialah satu rakaat Tetapi makruh jika hanya melakukan dengan bilangan tersebut Dan sekurang-kurangnya bilangan rakaat yang sempurna ialah tiga rakaat Jadikanlah dua rakaat kemudian satu rakaat Jumlah yang paling sempurna ialah sebelas rakaat Dengan memberi salam pada setiap dua rakaat Kemudian diakhiri dengan satu rakaat Imam Muslim meriakan yang bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Rasulullah S.A.W. bersabda, "Walwitru rokaton min akhirilaili", semayam itu itu adalah satu rekahan di akhir malam. Al-Bukhari Muslim dan selainnya meriakan lafaz sahaja oleh Muslim yang Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi berkata, Rasulullah S.A.W. bersembah yang sebanyak 11 rekahan di antara isya dan fajar. Bagi memberi salam pada setiap dua rekahan dan melakukan witir dengan satu rekahan. Apabila muazzin telah selesai azan, waktu fajar telah masuk dan muazzin datang kepadanya, Rasulullah SAW bangkit menunaikan dua rakat yang ringan. Kemudian baginda berbaring di atas lambung kanannya sehingga baginda didatangi oleh muazzin bertanya untuk iqamah. Maksud dua rakat yang ringan ialah dua rakat sunat subuh. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu diri kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dituntut ke atas setiap orang Islam sesiapa yang mahu berwiter dengan 5 rakaat maka lakukanlah sesiapa yang mahu berwiter dengan 3 rakaat maka lakukanlah dan sesiapa yang suka melakukan witir dengan 1 rakaat maka lakukanlah sembahyang witir minimum 1 rakaat tapi makruh tapi buat 3 lah minimum bagus kemudian maksimum 11 2 2 2 2 2, 1 ataupun 4, 4, 2, 1 boleh, ataupun 8 pun 8, 2, 1 ataupun 10, 1 salam, satu rakan boleh Witer, 10 rakaat, setiap dua rakaat tahir awal, bangun, setiap dua rakaat lagi tahir awal, bangun, sampai 10 rakaat yang terakhir baru bagi salam pun boleh 6, 4 pun boleh 4, 4, 2 boleh, 10, 1 boleh, semua boleh ha. Kalau nak buat, nak buat sebelas tapi malas. Ha, sebelah raka'ah, sepuluh rakaat ah tu, rakaat ah terakhir barulah, tayar akhir pun boleh. Siapa yang kuat untuk bangun tahajud, lebih afdal bagi dia untuk bangun tahajud dan akhiri solat dia sebelum masuk waktu subuh dengan solat witil. Tahajud dulu, waktu witil. Tapi kalau siapa yang khawatir tidak akan sempat bangun tahajud sebelum subuh, maka sebelum tidur, lakukanlah solat witil. Tiga rakaat adalah dua satu. Witir boleh dilakukan dengan sambung tiga rakaat sekaligus dan dipisahkan. Dia panggil wasal dengan fasal. Kalau wasal tu sambung tiga rakaat satu salam. Itu menurut mazah Hanafi afdal. Tetapi menurut mazah kita al-Syafi'i dipisahkan. Wasa, uh, fasal tu lebih sebelah fassal lebih, lebih sempurna yang mana dua rakan satu salam kemudian satu rakan lagi satu salam lagi itu dah bukanlah buat tiga lah. Makel rakan pertama yang terakhir, satu rakan yang terakhir itu dipisah dengan rakan-rakan yang lain. Itu witir shalat cukup. Kesimpulannya, tapi tak habis lagi lah, nanti kita buat kesimpulan pada minggu hadapan. Banyak lagi pembahasan. Jadi macam timbulnya solat-solat, kiamulai berjemaah, solat hajat berjemaah. Nanti hukum dia tidak sun disunatkan dan juga tidak dimakruhkan. Tapi pahala sama saja kalau kita semayang... Semayang apa? Semayang Semayang sunat yang tidak disunahkan Untuk dilakukan secara berjemaah Sekiranya dilakukan secara berjemaah Tidak mendatangkan apa-apa pahala yang lebih Sama aja. Kalau kita semayang ha? Semayang sunat witir berjemaah dengan Sunat witir dengan tak berjemaah Pahala dia sama kecuali bulan Ramadan Itu lain bulan Ramadan witir disunahkan Untuk berjemaah Seperti ada program Kamulal kan tahajud berjemaah hajat, berjemaah semua berjemaah itu pahala dia sama je macam sembang seorang-seorang cuma dia dapat pahala dari segi menganjurkan sesuatu amalan yang baik kan ha, maknanya biasanya kalau dia tak anjurkan kiamulail bersama-sama orang pun tak sembang kan ha. jadi untuk menggalakkan supaya orang rajin sembahyang tu dia pun anjurkan kiamulail lepas tu dibuat program panggil satu imam dilakukan secara berjemaah itu nanti pahala dapat kepada orang yang menganjurkan dengan pahala niat yang baik. Tapi pahala tak dapat 27. Eh. Sebab dia buat jemaah, semayang witil, dia dapat pahala 27. Ha, tak. Dalam segi itu tak apa. Dan, dan juga tak dimakruhkan. Ada juga nanti yang dimakruhkan. Ha, seperti solat, doha, perjemaah. Ha, itu makruh. Sebab tak ada solat, duha berjemaah dibuat. Tapi... Adalah kadang-kadang budak-budak dekat lah, sekolah kafar. Ha, dibuat itu untuk tarbiah lain cerita. Untuk untuk tarbiah lain cerita lah. Tengok keadaan. Ada nanti dia betul sambungan ni. InsyaAllah pada minggu hadapan. Cukup eh. Ada soal? Siapa yang istimewa muakkad, rawakat, witir, israk, duha, tahajud, istikharah, taubat. Ha. Siapa yang Instagram angkat tangan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ketika sekali-kala kumpul para sahabat, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan siapa yang ini menjarahi orang sakit berbakar sidik, angkat tangan siapa yang ini bagi makan kepada orang miskin, berbakar, angkat tangan siapa ini yang menjarahi jenazah berbakar, angkat tangan si sekalian Nabi, dia tanya sahabat, sahabat dia saya pun nak tanya juga boleh? siapa yang belum kahwin, angkat tangan itu pun senang juga tu yang belum dulu nanti lah yang belum satu pun tiga sekali sentak insyaAllah amin insyaAllah sabar sabar izaa jaa aajalukum laa yaa laa yasta'khiru na sa'atan wa laa yastaqdimun. Sekali telah datang ketetapan kamu, maka tidak dapat dilewatkan satu saat dan tidak dapat dicepatkan satu saat. Sampai masa jadilah dia. Ajal di sini ajal yang umumlah. Biasanya ulama katakan -kata, ajal mati. Tapi saja ajal mati tapi ajal secara umum lah ketetapan ajal ni maknanya satu ketetapan ajal tu satu tempoh waktu. Tempoh masa ni nak kahwin dan kahwin. Sampai masa insya-Allah. O. Sambung lepas asal eh. Hadis 40 sikit. Sementara ni kita rehat dulu 10 minit setakat itu untuk fikah ini sambung lepasan insyaallah yang baik pengaib ibrah taala pengtidak baik keselamatan saya lah jadi minta ampun minta maaf kepada Allah dan kepada tuan-tuan muslimin muslimat mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham amalkan sampaikan tutup majlis dengan kafarah majlis subhanallah wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanarabbika rabbil warahmatullahi wabarakatuh